Efectul percepției Asemenea credințelor, percepțiile noastre referitoare la experiențe trecute, indiferent dacă sunt pozitive sau negative, afectează în mod direct starea noastră subconștientă de a fi și sănătatea noastră. În 1984, Gretchen van Bommel, doctor în medicină, pe atunci directoare asociată a Departamentului de Electrofiziologie Clinică la Institutul de Oftalmologie Dachene din Los Angeles, a descoperit un exemplu izbitor al acestui lucru când a observat o tendință tulburătoare în rândul femeilor cambogiene trimise la Dohni. Femeile, toate cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani și locuind în apropiere de Long Beach, California, cunoscută și ca mica Avnom Penh din cauza celor aproximativ 50 de de locuitori cambogieni, aveau probleme grave de vedere, inclusiv orbire, într-un număr disproporționat de mare. Din punct de vedere fizic, ochii femeilor erau în perfectă stare de sănătate. Dr. Van Böhmel le-a făcut femeilor tomografii cerebrale pentru a evalua cât de bine funcționau sistemele lor vizuale și le-a comparat cu cât de bine vedeau ochii lor. Ea a descoperit că fiecare dintre femei avea o acuitate vizuală perfect normală, adesea 20 din 20 sau 20 din 40, deși când acestea au încercat să citească un optotip, a reșit în urma testului că aveau probleme grave de vedere. Unele dintre aceste femei nu aveau absolut nicio percepție a luminii și nu puteau nici măcar să detecteze vreo umbră, chiar dacă, din punct de vedere fizic, nu era nimic în neregulă cu ochii lor. Când dr. Van Bömel a făcut echipă cu Patricia Rose, doctor în științe de la Universitatea de Stat din California, Long Beach, pentru a întreprinde o cercetare asupra femeilor, ele au descoperit că acelea dintre ele, care aveau cea mai slabă vedere, își petrecuseră cea mai mare parte a vieții sub regimul Khmerilor Roșii sau în tabere de refugiați, în perioada în care dictatorul comunist Pol Pot fusese la putere. Genocidul săvârșit de Khmerii Roșii a fost responsabil pentru moartea a cel puțin 1,5 milioane de cambogieni între 1975 și 1979. Dintre femeile studiate 90% își pierduseră rude, unele chiar și câte 10 persoane în acea perioadă, iar 70% fusese forțate să asiste la uciderea brutală a celor dragi, uneori întreaga familie. Aceste femei au văzut lucruri pe care mintea lor pur și simplu nu a putut să le accepte, a declarat Rose pentru Los Angeles Times. Mințile lor pur și simplu s-au închis, iar ele au refuzat să mai vadă. Au refuzat să mai vadă moartea, tortura, violul, înfometarea. O femeie a fost forțată să privească în timp ce soțul ei și cei patru copii erau uciși chiar în fața ei și și-a pierdut vederea imediat după aceea. Altă femeie a fost nevoită să vadă cum un soldat al cmerilor roșii i-a omorât în bătaie fratele și pe cei trei copii ai acestuia. Asistând inclusiv la momentul în care nepoțelul ei, în vârstă de trei luni, a fost izbit de un copac până ce a murit. Ea a început să-și piardă vederea imediat după aceea. De asemenea, femeile au îndurat bătăi, înfometare, umilințe de nedescris, abuzuri sexuale, tortură și muncă forțată de 20 de ore pe zi. Deși acum erau în siguranță, multe dintre aceste femei le-au spus cercetătoarelor că preferau să stea în casele lor unde trebuiau să retrăiască amintirile atrocităților iar și iar, prin coșmaruri recurente și gânduri supărătoare. Documentând un total de 150 de cazuri de orbire psihosomatică la femeile cambogiene din Long Beach, cel mai mare grup cunoscut de astfel de victime din lume, Van Bömel și roze, și-au prezentat cercetările în 1986 la întâlnirea anuală a Asociației Americane de Psihologie din Washington, D.C. Publicul a fost fascinat. Femeile din acest studiu au devenit oarbe sau aproape oarbe nu din cauza vreunei boli oculare sau a vreunei disfuncții fizice, ci deoarece întâmplările pe care le-au trăit au avut un impact emoțional atât de mare încât, literalmente, au plâns până ce și-au pierdut vederea. Amplitudinea crescută a emoțiilor cauzate de faptul că au fost forțate să asiste la scene de nesuportat le-a făcut să își dorească să nu mai vadă niciodată. Evenimentul respectiv a creat schimbări fizice la nivelul sistemului lor biologic, nu în ochii lor, ci cel mai probabil în creier, ceea ce le-a schimbat percepția asupra realității pentru tot restul vieții. Iar pentru că retrăiau la nesfârșit în mintea lor scenele traumatizante, Vederea nu li s-a îmbunătățit niciodată. Deși acest exemplu este cu siguranță unul extrem, experiențele noastre traumatice trecute probabil au efecte similare asupra noastră. Dacă te confrunți cu probleme de vedere, ce lucruri s-ar putea să fie ales să nu le vezi din cauza unor experiențe trecute dureroase sau înspăimântătoare? În mod similar, dacă ai probleme de auz, ce anume din viața ta s-ar putea să nu vrei să auzi? Figura 7.2 din broșură prezintă un grafic al modului în care se întâmplă acest lucru. Linia din grafic reflectă o măsurare relativă a stării de a fi a persoanei care începe la un nivel mai mult sau mai puțin normal sau standard înainte ca evenimentul să se întâmple. Când linia urcă brusc, indică o reacție emoțională puternică la un eveniment, ca de exemplu momentul în care femeile au trecut prin atrocitățile provocate de soldații din regimul Cmerilor Roșii. Acea experiență îngrozitoare le-a marcat creierul din punct de vedere neurologic și le-a schimbat corpul din punct de vedere chimic, modificându-le în același timp starea de a fi. Gândurile, senzațiile, atitudinile, credințele și, în cele din urmă, percepțiile. Mai precis, femeile nu au mai dorit să privească niciodată lumea, astfel încât, prin reprogramare neurologică și resemnalizare chimică, biologia lor s-a conformat. Deși linia din grafic în cele din urmă coboară și se redresează, punctul în care ajunge este unul diferit față de cel din care pornise, indicând faptul că persoana rămâne schimbată din punct de vedere chimic și neurologic de experiența respectivă. În acel moment, femeile din Cambodgia trăiau efectiv în trecut, deoarece rămăseseră afectate de marcarea neurologică și chimică ce provenea din experiența lor. Ele nu mai erau aceleași femei Evenimentul le-a schimbat starea de a fi. Puterea mediului Faptul că îți schimb credințele și percepțiile o singură dată nu este suficient. Trebuie să consolidezi iar și iar schimbarea respectivă. Pentru a vedea de ce, să ne întoarcem pentru o clipă la pacienții bolnavi de Parkinson menționați mai devreme. Aceștia și-au îmbunătățit abilitățile motorii după ce au primit o injecție salină despre care credeau că este un drog puternic. După cum îți amintești, în momentul în care aceștia au trecut într-o stare de sănătate mai bună, sistemul lor nervos autonom a început să sprijine această nouă stare, producând dopamină în creierul lor. Acest lucru nu s-a întâmplat deoarece se rugau, sperau sau își doreau ca organismul lor să producă dopamină. S-a întâmplat deoarece au devenit oameni care produceau dopamină. Cu toate acestea, din nefericire, efectul nu este valabil pentru toată lumea. De fapt, pentru unii, efectul placebo durează doar o anumită perioadă de timp, pentru că ei revin la cine erau înainte, la vechile lor stări de a fi. În acest caz, pacienții bolnavi de Parkinson s-au întors acasă și și-au văzut îngrijitorii, și-au văzut partenerii de viață, au dormit în aceleași paturi, au mâncat aceeași mâncare au stat în aceleași camere și poate au jucat șah cu aceiași prieteni care s-au plâns de durerile lor. Când au făcut asta, vechile lor medii le-au amintit de aceleași vechi personalități și de aceleași vechi stări de a fi. Toate condițiile din viețile lor de familie le-au amintit de cine erau înainte, astfel încât ei pur și simplu au alunecat înapoi în acele identități, iar variatele lor probleme motorii au revenit. Ei s-au reidentificat cu mediile lor. Iată cât de puternic este mediul. Același lucru se întâmplă și cu dependenții de droguri, care nu s-au mai drogat vreme de mulți ani. Dacă îi reintroduci în aceleași mediu unde obișnuiau să se drogheze, chiar și fără să consume niciun fel de droguri, simpla lor prezență acolo declanșează în celulele lor aceleași zone receptoare pe care le activau drogurile în perioada în care le consumau și care, la rândul lor, Creează schimbări fiziologice în corpul lor ca și când ar lua droguri, ceea ce duce la o creștere a poftelor. Mintea lor conștientă nu are niciun control asupra acestui lucru. Este ceva automat. Să examinăm mai în detaliu acest concept. A învățat că procesul de condiționare creează amintiri asociative puternice. A învățat de asemenea că amintirile asociative stimulează funcțiile fiziologice automate subconștiente, activând sistemul nervos autonom. Să ne gândim din nou la câinele lui Pavlov. Odată ce Pavlov a condiționat câinii să asocieze clopoțelul cu primirea hranei, organismul câinilor s-a schimbat imediat din punct de vedere fiziologic, fără prea mult control din partea minții conștiente. Stimulul mediului era cel care, prin amintirea asociativă, schimba în mod automat, autonom, subconștient și fiziologic stările interne ale câinilor. Aceștia începeau să saliveze și să secrete sucurile gastrice pentru că anticipau o recompensă. Mintea conștientă a câinelui nu putea face asta. Stimulul din mediu era cel care crea amintirea asociativă din reacția condiționată. Acum să ne întoarcem la pacienții bolnavi de Parkinson și la foștii consumatori de droguri. Am putea spune că în clipa în care oricare dintre acești indivizi se întorcea în mediul familiar, corpul se întorcea automat și din punct de vedere fiziologic la vechea stare de a fi, fără ca mintea conștientă să aibă cine știe ce control asupra acestui lucru. De fapt, acea stare trecută de a fi, care a gândit și a simțit în același mod ani de zile, a condiționat corpul să devină minte. Altfel spus, corpul este mintea care reacționează la mediul. Iată de ce este atât de greu pentru oricine în această situație să se schimbe. Și cu cât este mai mare dependența de emoție, cu atât este mai mare și reacția condiționată la stimulul din mediu. De exemplu, să spunem că erai dependent de cafea și voiai să renunți la această dependență. Dacă ai fi venit în vizită la mine acasă, iar eu aș fi început să fac o cafea și ai fi auzit zgomotul făcut de espresor, ai fi mirosit aroma cafelei și mai fi văzut cum o beau, atunci, iată ce s-ar fi întâmplat. În momentul în care simțurile tale ar fi primit acei stimul din mediu, corpul tău, ca și mintea, ar fi reacționat în mod subconștient, automat, fără prea mare ajutor din partea minții tale conștiente, deoarece ai condiționat-o să fie astfel. Ansamblul tău corp-minte ar tânji atunci după recompensa lui fiziologică, purtând un război împotriva minții tale conștiente, încercând să te convingă să iei o sorbitură sau două. Dar dacă ai fi renunțat cu adevărat la dependența de cafea și atunci aș pregăti o ceașcă chiar în fața ta, ai putea să bei sau nu, deoarece nu ai avea reacția fiziologică pe care ai avut-o anterior, nu ai mai fi condiționat, corpul tău nu ar mai fi mintea, iar memoria asociativă a mediului tău nu ar mai avea același efect asupra ta. Același lucru este valabil pentru dependențele emoționale. De exemplu, dacă ai memorat sentimentul de vină din experiențele tale trecute și trăiești inconștient în acest mod, în fiecare zi din prezent, atunci, ca majoritatea oamenilor, te vei folosi de cineva sau de ceva dintr-un anumit loc din mediul tău extern pentru a-ți confirma dependența ta de vină. cât ai încercat în mod conștient să depășești acest lucru, în momentul în care îți vezi mama, Față de care obișnuiai să te simți vinovat, în casa în care ai crescut, corpul tău se va întoarce din punct de vedere autonom, chimic și fiziologic, în aceea stare trecută de vină în momentul prezent, fără ca mintea ta conștientă să fie implicată. Corpul tău, care a fost programat la nivel subconștient să fie mintea sentimentului de vină, trăiește deja în trecut, chiar în acel moment prezent. Prin urmare, este mai firesc să te simți vinovat când ești cu mama ta decât să te simți în orice alt mod. Și exact ca în cazul dependentului de droguri, o reacție condiționată ți-ar schimba starea internă pe baza asocierii tale cu realitatea ta externă prezentă trecută. Întrerupe dependența de vină schimbând programarea subconștientă și te poți afla în prezența acelorași condiții și să rămâi liber de realitatea ta prezentă trecută. Cercetătorii de la Universitatea Victoria din Wellington, Noua Zeelandă, au examinat efectul mediului folosind un grup de 148 de studenți de facultate care au fost invitați să participe la un studiu desfășurat într-o atmosferă asemănătoare cu cea dintr-un bar. Cercetătorii au anunțat pe jumătate dintre studenți că vor primi că și gin tonic, iar celorlalți le-au spus că vor primi doar apă tonică. În realitate, barmanii din studiu nu au turnat în pahare nici măcar o picătură de vodcă. Toți studenții au primit doar apă tonică. Atmosfera specifică unui bar pe care au improvizat-o cercetătorii arăta foarte realist, chiar până la resigilarea sticlelor de vodcă ce fusese răumplute ingenios cu apă tonică plată. Barmanii au ornat marginea paharelor cu lămâi verzi înmuiate în vodcă pentru un efect mai realist, înainte de a amesteca și turna băuturile de parcă ar fi servit băuturi adevărate. Subiecții s-au amețit și s-au comportat de parcă s-ar fi îmbătat, unii manifestând chiar semne fizice de ebrietate. Nu s-au îmbătat pentru că au băut alcool, s-au îmbătat pentru că mediul, prin memoria asociativă, le-a stimulat creierul și corpul să reacționeze în același mod vechi și familiar. Când în cele din urmă cercetătorii le-au spus studenților adevărul, mulți au fost uluiți și au insistat că s-au simțit cu adevărat beți în momentul respectiv. Ei au crezut că au băut alcool, iar credințele respective s-au transformat în substanțe neurochimice care le-au schimbat stările de a fi. Cu alte cuvinte, doar credințele lor au fost suficiente ca să declanșeze o schimbare biochimică în corpul lor, care a echivalat cu starea de beție. Asta pentru că studenții s-au autocondiționat de suficiente ori încât să asocieze alcoolul cu o schimbare în stările lor chimice interne. În timp ce subiecții așteptau sau anticipau schimbarea viitoare a stărilor lor interne pe baza amintirilor lor asociative trecute legate de băut, ei erau stimulați de mediu să se schimbe din punct de vedere fiziologic, așa cum au făcut și câinii lui Pavlov. Există, desigur, și reversul medaliei. Mediul poate de asemenea să semnaleze vindecarea. Pacienții unui spital din Pennsylvania, care și-au revenit după o intervenție chirurgicală într-un salon cu vedere spre un pâlc de copaci într-un mediu natural din suburbie, au avut nevoie de sedative mai puțin puternice și au fost externați cu șapte până la nouă zile mai devreme decât pacienții din saloane care aveau vedere către un zid maro de cărămidă. Stările noastre de a fi, create pornind de la mediu, pot fără nicio îndoială să contribuie la vindecarea creierului și corpului nostru. Așadar, ai nevoie de o pastilă cu zahăr, de o injecție salină, de o operație falsă sau de o fereastră cu vedere, de ceva, cineva sau undeva din mediul tău extern pentru a trece într-o nouă stare de a fi, sau poți să faci acest lucru schimbând pur și simplu modul în care gândești și te simți. Poți pur și simplu să crezi într-o nouă posibilitate de însănătoșire, fără să te bazezi pe niciun stimul extern și să transformi gândul din creierul tău într-o nouă experiență emoțională până într-acolo încât să-ți schimbe corpul, iar tu să ajungi mai presus de condiționarea din mediul tău extern. Dacă lucrurile stau așa, ceea ce tocmai ai ascultat Sugerează că ar fi o idee bună să-ți schimbi starea internă în fiecare zi, înainte să te ridici din pat și să-ți înfrunți vechiul mediu, astfel încât să nu te tragă înapoi către vechea ta stare de a fi, așa cum s-a întâmplat cu pacienții bolnavi de Parkinson. Vă amintiți de Jenny Schoenfeld din capitolul 1, care a făcut schimbări fizice în creierul ei, crezând că lua antidepresiv? În parte motivul pentru care substanța placebo a funcționat atât de bine pentru ea? a fost că pastila inactivă luată a constituit un memento zilnic pentru a schimba starea de a fi, deoarece a asociat pastila cu gândurile și sentimentele ei optimiste despre însănătoșire, așa cum fac peste 80% din oamenii care iau un placebo antidepresiv. Dacă ai putea accesa o nouă stare de a fi prin meditație, combinând o intenție clară cu intrarea în contact cu acea stare intensificată a emoției, menționat anterior, și te-ai trezi plin de energie și entuziasm în legătură cu ceea ce creezi în fiecare zi, atunci ai începe în sfârșit să ieși din starea ta de repaus. Atunci te-ai afla într-o nouă stare de a fi, cu o atitudine, o credință și o percepție diferite, fără să mai reacționezi la aceleași lucruri în același mod, deoarece acum mediul tău nu ar mai controla modul în care gândești și simți. Atunci ai face noi alegeri și ai manifesta noi comportamente care ar duce la noi experiențe și emoții. Și atunci ți-ai transforma personalitatea într-una nouă și diferită, o personalitate care nu are dureri artritice, probleme motorii provocate de Parkinson, infertilitate sau orice altă afecțiune pe care dorești să o schimbi. Vreau să mă opresc o clipă pentru a sublinia aici că, desigur, nu toate bolile și afecțiunile pornesc din mintea noastră. Bineînțeles, bebelușii se nasc cu defecte genetice și afecțiuni care, în mod sigur, nu ar fi putut fi declanșate de gândurile, senzațiile, atitudinile și credințele lor. Iar traume și accidente au într-adevăr loc. Mai mult, expunerea la toxinele din mediu poate, fără nicio îndoială, să producă ravagii în corpul uman. Ceea ce vreau să subliniez aici nu este că atunci când aceste lucruri apar, le-am atras noi într-un fel sau altul asupra noastră, deși este adevărat că organismul nostru fizic poate fi slăbit de hormonii stresului și făcut să fie mai susceptibil la boli când sistemul nostru imunitar s-a blocat. Ceea ce vreau să subliniez este că indiferent care ar fi sursa bolilor noastre, există o posibilitate să ne schimbăm starea. Cum să schimbi energia? Prin urmare, putem vedea că dacă dorim să ne schimbăm credințele și să creem un efect placebo pentru a ne îmbunătăți starea de sănătate și viața, trebuie să facem exact opusul a ceea ce făcuseră în mod implicit femeile cambogiene. Păstrând o intenție fermă și clară și sporindu-ne energia emoțională, trebuie să creem o nouă experiență internă în mintea și corpul nostru, care să fie mai presus de experiența externă din trecut. Cu alte cuvinte, când ne decidem să creăm o nouă credință, amplitudinea sau energia alegerii respective trebuie să fie suficient de intensă pentru a fi mai presus de programele predeterminate și de condiționarea emoțională din corp. Pentru a vedea ce se întâmplă când facem asta, examinează figura 7.3 din broșura audiobookului. Aici, energia alegerii din această nouă experiență este mai mare decât energia traumei din experiența trecută după cum am văzut în figura 72. Și de aceea, vârful din acest grafic este mai înalt decât vârful din primul grafic. Și drept rezultat, efectele acestei noi experiențe anulează rezidurile programării neuronale și ale condiționării emoționale din experiențele trecute. Acest proces, dacă îl îndeplinim cum trebuie, chiar ne remodelează creierul și ne schimbă biologia. Noua experiență va reorganiza vechea programare și prin asta va înlătura dovada neurologică a experienței trecute respective. Gândește-te cum un val mai mare ce se sparge mult mai adânc în interiorul plajei șterge orice urmă de cochilii, alge, spumă de mare sau model în nisip care fusese acolo înainte. Experiențele emoționale puternice creează amintiri pe termen lung. Prin urmare, această nouă experiență internă creează noi amintiri pe termen lung care anulează amintirile noastre trecute pe termen lung și, astfel, alegerea devine o experiență pe care nu o vom uita niciodată. Nu ar trebui să mai existe nicio dovadă a trecutului nostru în creierul și corpul nostru, iar noul semnal va rescrie atunci programul neuronal și va schimba corpul din punct de vedere genetic. Acum, examinează din nou figura 73 din broșură și observă cum coboară curba liniei din grafic până la capăt, în timp ce, în figura 7-2, deși a coborât, a rămas în continuare mai înaltă decât în punctul din care pornise. Acest lucru arată că nu a mai rămas nicio urmă din experiența trecută. Ea nu mai există în această nouă stare de a fi. Pe lângă reorganizarea circuitelor tale neuronale, acest nou semnal începe de asemenea să rescrie condiționarea corpului, întrerupând atașamentul emoțional față de trecut. Când se întâmplă acest lucru, chiar în acea secundă, corpul trăiește pe deplin în prezent. Nu mai este prizonierul trecutului. Acea energie intensificată este resimțită în interiorul corpului și tradusă într-o nouă emoție, care este un alt mod de a spune energie în mișcare, indiferent dacă emoția respectivă înseamnă să te simți invincibil, curajos, plin de putere, compasiune, inspirat sau mai știu eu ce. Și energia este cea care ne schimbă biologia circuitele neuronale și exprimarea noastră genetică, nu chimia. Un proces asemănător se întâmplă cu cei care merg prin foc, cu cei care mănâncă sticlă și cu mânuitorii de șerpi. Pentru ei devine clar că vor trece într-o stare mentală și corporală diferită. Iar când își mențin intenția fermă de a face această schimbare, energia deciziei respective creează schimbări interne în creier și corp care îi fac imuni la schimbările externe pentru o perioadă mai lungă de timp. Energia lor îi protejează într-un mod care, în momentul respectiv, le transcende biologia. Din întâmplare, chimia noastră neuronală nu este singurul lucru care reacționează la stări intensificate de energie. Zonele receptoare de la exteriorul celulelor corpului se întâmplă să fie de 100 de ori mai sensibile la energie și frecvență decât sunt la semnalele chimico-fizice, cum ar fi neuropeptidele, despre care știm că au acces la ADN-ul celulelor noastre. Cercetările dezvăluie în mod constant că forțele invizibile ale spectrului electromagnetic influențează fiecare aspect al biologiei celulare și al reglării genetice. Receptorii celulari au frecvențe specifice, în funcție de semnalele energetice care sosesc aici. Energiile spectrului electromagnetic includ microundele, undele radio, razele X, undele cu frecvență extrem de joasă, frecvențele armonice de sunet, razele ultraviolete și chiar radiațiile infraroșii. Frecvențe specifice ale energiei electromagnetice pot influența comportamentul ADN-ului, ARN-ului și sinteza proteinelor, pot modifica forma și funcția proteinelor, pot controla reglarea și expresia genelor, stimula creșterea neuronilor și influența diviziunea celulară și diferențierea celulară, precum și instrui celulele specifice pentru a se organiza în țesuturi și organe. Toate aceste activități celulare influențate de energie fac parte din expresia vieții. Iar dacă acest lucru este adevărat, atunci trebuie să fie adevărat dintr-un motiv sau altul. Îți amintești de acel procent de 98% din ADN-ul nostru, pe care oamenii de știință îl numesc deșeuri ADN, deoarece nu pare să servească vreunui scop anume? Desigur, mama natură nu ar plasa toate aceste informații codate în celulele noastre, așteptând să fie citite, fără a ne oferi abilitatea de a crea vreun tip de semnal care să le deblocheze. Până la urmă, natura nu irosește nimic. Să fie oare adevărat că propria ta energie și conștiența sunt cele care creează tipul corect de semnal în afara celulelor, astfel încât să-ți dea posibilitatea să accesezi acea vastă listă cu piese de schimb alcătuită din potențiale? Iar dacă ar fi adevărat, dacă ți-ai schimba energia în modul despre care am vorbit mai devreme în acest capitol, ar putea asta să te ajute să-ți accesezi adevărata abilitate de a-ți vindeca în mod autentic corpul. Când îți schimbi energia, îți schimbi starea de a fi, iar reprogramarea de la nivelul creierului și noile emoții chimice din corp declanșează schimbări epigenetice și rezultatul este că devii literalmente o nouă persoană. Persoana care era înainte este de domeniul trecutului. O parte a persoanei respective pur și simplu s-a evaporat odată cu circuitele neuronale, dependențele chimico-emoționale și expresia genetică ce ți-a susținut vechea stare de a fi.